той зразу відчує буквалістичність перекладу і неприродність вислову «ні-ні» в контексті українського твору. Його скальковано з російського вислову типу нєт да дай сабрєт оп'ять». Заперечення «ні» в українській мові може бути повторене тільки для того, щоб передати особливо піднесений емоційний стан людини, наприклад, «Ні-ні, не хочу цього, не дам згоди на це». А там, де треба передати російський вислів «ніт-ніт, дай" і», є інші українські відповідники. «Гляди, то не хотів їхати, а то гляди вже і у дорогу зібрався з живих уст». Коли-николи, Артем на заводі, коли неколи провідає матір Головко. Повторення дієслова з заперечення може також бути відповідником до наведеного російського вислову «Не йде, не йде, та й прийде стовбичити цілий день» із живих уст. Отож у перших помилкових фразах слід було б написати «Коли, не коли, та й піде на базар», або «Гляди, й піде на базар», «Не п'є, не п'є, та й вип'є чарчина, а тоді другу». Вигуки Їй право далебі, справді Справді бо Бігне так і так Відповідно до російських вигуків Єй-єй Єй-же-єй Є чимало українських слів але останнім часом багато авторів і промовців уподобало рідкісне «Їй право». «Їй право я нічого не знав». Цей вислів, помітно витискою, такі відомі здавна слова як далебі, Далебі, не знаю, що й діяти», не чує Левицький. «Справді, справді нічого не знаю, з живих уст. Справді бо». Кажу вам справді, бо нічого не чув і не бачив із живих уст. «Бігме? Бігме, я не брав твоєї Сокири», словник за редакцією Кримського. «Так і так? Так і так не було його там, із живих уст. Звісно, краще користуватись не рідкісними, а внормованими в літературній мові словами». Леле, лелечко, от біда, ой гори, ой лихо, ой лишечко, ой лишенько. Вигук леле, дедалі рідче чується в сучасній українській мові, поступаючись перед вигуками от біда, ой гори, ой лихо, ой лишечко, ой лишенько. Але наша класика і народне мовлення широко послугується цим вигуком, що передає захоплення або подив. «Леле, лелечко мені, Номес! Чи гіркоту? Ой, леле, даремні питання, Леся Українка!» Будучи відповідником до російського уви, вигук «леле» не є абсолютним синонімом вигуків «ой, біда». «Ой, біда мені з тобою, не знаю, що й робити з живих уст!» «Ой, горе! Ой, горе ті чайці, чайці небозі, що вивели чаєняток прибиті дорозі!» Народна пісня. «Ой, лихо, ой, лишечко, ой, лишенько!» «Ой, лишечко, хто йде?» Шевченко. Ці вигуки передають почуття більшого жалю, ніж вигук леле, за яким чути легкий смуток чи невдоволення. Лели, я таки не встиг дочитати книжки, забрали її в мене з живих уст. Ой, Лелечко, Лелечко, болить моє сердечко, Чубинський. Слава, браво, ура! Слово «слава» здебільшого виступає в функції іменника. Гейно, хлопці, до зброї, на герць погуляти, славу здобувати, історична пісня. Але це слово буває і вигуком.